Та все ж, і в одному із своїх віршів, прозрівши дорогою ціною, Лана написала «Я зламана, сміються боги, бо тільки в них є назавжди». Та зараз, дивлячись на чоловіка, який їй не подобався, і молоду жінку, яку вона практично не знала, що обійнявшись, бо радник уже підвівся, стояли посеред квітучого лугу, Світлана раптом до гострого поштрикування в серці захотіла, щоб у них було кохання до віку, до скону, назавжди. «А ви сказали, вас почуто», оголосив Світозар, знов піднісши руки до неба. «Нехай ваше спільне подружнє життя буде осяяне сонцем, перед світлим ликом якого ви принесли свої обітниці. Та зігріте коханням, яке горить у ваших серцях. Обряд скінчився. Цього їй ніхто не сказав, але Лана все відчула і в оточенні старішин рушила до замку. На півдорозі вона озирнулася. Романи Зоряна, взявшись за руки, врили до лісу, і той здавався вже не чорним, а трохи сіруватим, напівстертим туманною і млою. «Хто в ліс, хто дрова, проминула в неї саркастична, з відтінком заздрості, думка, яку Лана знову ж таки вирішила не оголошувати. «Прекрасні клятви», – зауважив Світозар, ні до кого не звертаючись, але чомусь поближче підійшов до Лани. «Одні з найкращих на моїй пам'яті». «Так вони?» – від здивування Світлана раз «Щоразу різні?» «Звичайно, видно було, що Світозар теж здивувався». Більше того, він вражений, як може бути вражена людина, котрі сказали, що дощ іде із землі і падає на небо. А як же інакше? Кожен промовляє свої слова, кожен говорить за себе. І всі клятви віршовані. Віршовані? О, так ти маєш на увазі милозвучні. Само собою. Тільки так, говорять закохані серця, але питання твої дивують мене, чужинко, де ти чула універсальну клятву? На сході, втрутився один із трьох братів. Давид, здається. Нині коїться дивні речі. Слід доповісти про це королю. Якщо він одужує, оговорив Мстислав. Я не зі сходу. Лана вирішила внести нарешті ясність у плутане питання про місце, з якого вона прибула а заодно, якщо вдасться, і про те, куди вона прибула. Я з півночі. На півночі немає наших земель. тон Світозара мав значити тільки одне. Ти знову брешеш. Лана відчула гостру потребу огризнутися. А хто сказав вам, що я з ваших земель? Не я, принаймні. Ви мене й не питались? Самі все вирішили за мене. А В цьому полягають функції Ради Старішин. «Тобі краще піти звідси, коли видужує король», – висловився Горислав. «Ти чужа тут, шаклонко». «Уже коли?» «Не якщо?» Світлана іронічно підвела ліву брову. Цей сатанинський порох свого часу здобув їй неабияку популярність у рідному інституті. «Я можу піти хоч зараз?» Рада Старішин за своїм впливом на здоров'я короля цілком може прирівнятися до дії проносного. Що таке проносне? Тут, видимо, також не знали. Проте суть ланиної погрози вхопили дуже точно. Горислав підозріло швидко відказав. «Та ні, я мав на увазі, залишайся скільки завгодно, я не...» «Якщо говорити «забирайся», маючи на увазі «залишайся», «Дуже цікаво було б почути, що ви кажете, маючи на увазі, іди геть!» Суперечка увірвалась, бо біля брами, до якої за обміном шпильками вони дійшли якось непомітно, їх перейняв Борислав. Обличчя юного чатового сказало Лані все, чого вона чути не хотіла, і дуже боялась все ж таки почути. «Мерщій, володарю дуже погано, він задихається!» Глава 10. Уже вдруге така жадана для Лани неквапна прогулянка вулицями містичного міста перетворилась на божевільний гін, в якому дівчина була і мислицем, і псом, а з добичу виступало нестримне прагнення перемоги. Від швидкого бігу в Лани забився віддих. Вона ледь не впала. Від поцілунку з бруківкою її врятувала сильна рука Світозара, що підхопила дівчину під лікоть. Масивні срібні підвіски вінця били світлану по скронях, і більш що народжувався від тих ударів, пульсував гарячими поштовхами десь у надрах мозку. Вона намагалась зняти вінець на бігу, та куди там то було неможливо без допомоги збоку. Срібний обруч перетворився на чудернацький терновий вінець, який впивався в її беззахисне чоло гострими шипами безпомічності і туги. Та куди більшого болю, аніж сей фізичний, їй завдавала думка про те, що король помре. Помре. О, святе небо! А вона навіть не знає, як його звуть. І чи хоче знати? Чи хоче вона взагалі вважати все, що коїться з нею реальністю? Адже це сон. Сон, у якому закохані приносять віршовані присяги одне одному. Сон, де трави на лузі сягають пояса, а в старовинних фортецях, де насправді мешкають тільки привиди та співробітники краєзнавчих музеїв, живуть реальні, із плоті й крові люди, кожен зі своїми мріями, надіями, сподіваннями. Сон, в якому з нею розмовляє Господь, а вона намагається вилікувати короля країни під назвою «Небуття». Якийсь огидний, писклявий голос озвався в ній. «А чому ти так поспішаєш?» Ну, помре той монарх, якого ти гарати не знаєш, і що? Насправді ти ж добре розумієш, що його немає на світі. Нічого немає. Переконайся для початку, чи існуєш ти сама. Тобі нічого не буде, якщо не вдасться вилікувати короля. Ти взагалі не лікар? Отямся, відступись. Алана підняла руку, на ходу, відмахуючись від того мерзенного писку, і його заступив тихий голос короля. Я гадав, що ви мені наснились. На очі їй навернулись сльози. До передпокою королівської опочивальні Лана влетіла зі швидкістю гарматного ядра. Від неї відстав навіть Світозар,